wa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Tukio la haki. Malha Nini hilo tukio la haki? Wa ma adraka malha na nini kitakujulisha nini hilo tukio la haki kadhabat thamud waadun bilqari'ah thamudina adi waliukadhibisha msiba unaositusha faamma thamud faohliku bilqariyah basi thamudi waliangamizwa kwa balaa kubwa mno aadun فَأَهْلَكُوهُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ نَامَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا fatanara alqawma fiha aliwapelekea masiku saba na siku 8 mfululizo bila ya kusita utaona watu wamepinduka kama kwamba ni magongo ya mitende yaliyowazi tahal tara lahum min je Unammuona mmoja wao waliyebaki aliyebaki. Na Fir'auni na waliomtangulia na miji iliyopinduliwa chini juu walileta hatia. Ba'asaw rasul rabbihim fa akhadhahum akhdath Wakamuasi mtume wa Mola wao mlezi. Ndipo yeye Mola akawakamata kwa mkamato uliozidi nguvu In lamma tara al sisi tuliukupandisheni katika safina linaja'alaha lakum ili hayo kuwa ni waadhi kwenu na kila sikio linalosikia liya hifadhi na itapopulizwa baragumu mpulizo mmoja tu wa humilatil ardh waljibal fadukkatadkatawahida na ardhi na milima ikaondolewa na ikavunjwa kwa mvunjo mmoja siku hiyo ndio tukio litatukia wan shaqqatis samaa fa zitapasuka kwa siku hiyo zitakuwa laifu kabisa wal ala yahmilu 'ashara rabbika fawqahum yawma na malaika watakuwa pembezoni mwa mbingu na wanane juu ya hawa watakuwa wabeba kiti cha enzi cha mula wako mlezi yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafia. siku hiyo mtahudhurishwa haitafichika siri yoyote yenu Ma man man ootiya kitabahu biyaminihi fayaquluha umqra kitaba basi ama atakepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia atasema haya someni kitabu changu inni dhantu an laqin hakika nilijua ya kuwa nitapokea hisabu yangu fa huwa fi yeye katika maisha ya kupendeza fi alia. katika bustani ya juu matunda yake ya karibu kulu washrabu slaf tum fil ayami al kwa furaha kwa sababu ya mlivyotanguliza katika siku zilizopita wa amma man utia kitabahu bishimalihi fayakulu, ya laitani lam uta kitabiya na ama kitabu chake katika mkono wake wa kushoto basi yatasema Laiti nisingelipewa kitabu changu. Ma Wala nisingelijua nini hisabu yangu. Ya Laiti La mauti ndiyo yangeli yangelikuwa ya kunimaliza kabisa. Anni malia. Mali yangu haya kunifaa kitu. Sultania. madaraka yangu ya madarakayangu yamenipotea mshikeni mtie ni thumma aljahiim salu kisha mtupeni motoni thumma ما في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا تنامت تيزني في منورورو وياء رفوا ذرا 70 انه كان لا يؤمن بالله العظيم Wani huyo hakika alikuwa hamuamini Mwenyezi Mungu mtukufu wala yahubbu ala ta'amil hahimizi kulisha maskini falesa lahu lyawmaha huna hamim basi leo hapa hana jamaa wa kumngonea uchungu wala wala hana chakula ila usaha wa watu wa motoni la yakuluhu illa الخاطئun. chakula hicho awakili la wakosefu fala aqusimu bima tubosirun. basina hapa kwa mnavyo viona wamala tubsirun na msivyo viona nahu la qawli rasulin karim wa haqiqa ni kauli ilioletwa na mjumbe mwenye heshima wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun wa la si qawli ya mtunga mashairi ni machache sana mnayoyaamini wa la bi qawlikahin qli lamma tadhakkarum kauli ya kuhani ni machache mnayo yakumbuka tunzilum mir rabbil alamin ne utaremsho utokao kwa mola mlezi wa walimwengu wote wala utaqawala alaina ba'dhal na laukama angalituhulia baadhi ya maneno tu. La akhadhna minhu bil -yamin. Bila shaka tungelimshika kwa mkono wa kulia. Thumma laqatarna minhu lwatayn. Kisha kwa hakika tungelemkata mshipa mkubwa wa moyo. Sama minkum min ahadin anhu haajizin na hapana yoyote katika nyinyi ambaye angeliweza kutuzuia wa innahu latadhkiratun lilmuttaqin hakika hii ni mawaidha kwa wachamgu. wa inna lan'lamu minkum na katika sisi bila shaka tunajua kwamba miongoni mwenu waapo wanaokadhibisha wa innahu lahasratun 'alal kafirin na hakika bila shaka itakuwa ni majuto kwa wanaokataa wa innahu lahaqqul yaqin na hakika hii bila shaka ni haki ya yake fasabbih bismi rabbikal 'azim basi litakase jina la Mola wako mlezi mtukufu